Capitolul 19 La început Filip fusese prea recunoscător pentru prietenia lui Roz ca să aibă vreo pretenție de la el. Lua lucrurile așa cum erau și se bucura de viață. După un timp însă începu să-l deranjeze amabilitatea universală a lui Roz, el dorea un atașament cu un caracter mai exclusiv și ceea ce înainte acceptase ca o favoare, îi se părea acum dreptului pe care îl revendica numai pentru el. Privea cu gelozie prietenia lui Roz cu ceilalți și, deși știa că greșește, nu se putea stăpâni uneori să nu spună lucruri aspre despre el. Dacă Roz petrecea un ceas făcând pe bufonul în altă cameră de lucru, când se întorcea între a lor, Filip îl primea încruntat și posac. Apoi stătea bosumflat o zi întreagă și suferea și mai mult, deoarece Roz fie că nu băga de seamă proasta lui dispoziție, fie că o ignora în mod intenționat. Foarte adesea, cu toate că era în permanență conștientă de propria lui prostie, Filip provoca o ceartă și nu mai vorbea vreo două-trei zile cu roz. Dar Filip nu putea îndura multă vreme supărarea și, chiar atunci când era convins că are dreptate, își cerea scuze cu umilință. Apoi, câte o săptămână încheiată, erau cei mai buni prieteni din lume... Și totuși ce fusese mai frumos trecuse și Filip vedea bine că adeseori roz se plimbă cu el pur și simplu din obișnuință sau temându-se de supărarea lui. Și nici nu mai aveau așa de multe să-și spună ca la început și adeseori roz se plictisea. Filip simțea că începuse să-l irite și șchiopătatul lui. Pe la sfârșitul trimestrului vreo câțiva băieți se îmbolnăviră de scar și circula insistent zvonul că au să fie trimiși acasă pentru a împiedica răspândirea epidemiei. Dar bolnavii fură izolați și, întrucât nu se mai viră cazuri noi, se presupuse că molima a fost oprită. Unul dintre bolnavi era Filip, rămase în spital până după vacanța de Paști și, la începutul trimestrului următor, îl trimiseră acasă ca să ia puțin aer la casa parohială. În ciuda asigurărilor primite de la doctor că băiatul nu mai e contagios, preotul îl privi cu suspiciune. I se păru o mare lipsă de înțelepciune din partea doctorului să propună ca nepotul să-și facă convalescența pe litoral și, de fapt, îl primi în casa lui, numai pentru că băiatul nu avea unde să se ducă între altă parte. Filip se întoarse la școală la jumătatea trimestrului. Uitase de toate certurile cu roz și îi ținea minte despre el numai că e cel mai bun prieten al lui. Știa că a fost un prost. Se hotărâ să adopte o atitudine mai înțeleaptă. În timpul bolii lui, Roz îi trimisese de vreo două ori bilețele pe care le încheiase cu cuvintele, grăbește-te să te întorci. Filip socotică și Roz așteaptă cu tot atâta nerăbdare întoarcerea lui, cum aștepta și el să-l revadă pe Roz. Când ajunse la școală, descoperi că, deoarece un elev dintre așa se-a murise de scarlatină, se făcuseră diverse schimbări în repartizarea camerelor de lucru și Roz fusese mutată dintre a lor. Asta era o cruntă dezamăgire, dar de îndată ce s-o si, în camera lui Roz, Roz stătea la pupitru și lucra cu un băiat numit Hunter. La intrarea lui Filip întorsese furios capul. Cine dracu mai pică?" strigă el. Și apoi, dând cu ochii de Filip, zise, A, tu erai." Filip se opri locului intimidat. M-am gândit să vin să văd ce faci." Lucram." Hunter se amestecă și el în conversație. Când te-ai întors? Acum cinci minute." Cei doi băieți nu se sculară de pe scaune și îl priveau cu aerul că Filip i-ar deranja. Se vedea bine că ar fi preferat să-l vadă plecând cât de curând. Filip se înroși la față. Eu o șterg, dacă vrei, treci pe la mine când termini," îi spuse el lui Roz. S-a făcut." Filip închise ușa în urma lui și se îndreptă opătând spre camera sa de lucru. Se simțea teribil de ofensat. Departe de a fi părut bucuros că-l vede, Roz avusese aerul că s-a supărat. Parcă nici n-ar fi fost vreodată altceva decât niște simple cunoștințe. Deși așteptă în camera de lucru fără să o părăsească o clipă, de frică să nu vină Roz tocmai atunci, Prietenul lui nu-și făcu apariția, iar a doua zi când se duse la rugăciunea de dimineață, îl văzu pe Rose plimbându-se la braț cu Hunter. Ceea ce nu putea vedea cu ochii lui, îi spuseră alții. Filip uitase că trei luni constituise un timp foarte îndelungat pentru viața unui elev și, deși el le petrecuse în singurătate, Rose trăise în mijlocul lumii. Hunter ocupase locul rămas vacant. Își dădu seama că Rose îl în mod discret. Dar el nu era omul care să accepte o situație fără să pună punctul pe ei. Așteptă ocazia de a-l găsi pe Roz singur în camera de lucru și intră. Pot să intru?" întrebă el. Roz se uită la el stânjenit și tocmai acest sentiment îl făcu pe Filip să se înfurie. Mă rog, dacă îți face plăcere?" Ești foarte drăguț," zise Filip sarcastic. Ce dorești?" Ascultă-mă, de ce ești așa scârbos de când m-am întors?" Hai, nu fi prost," zise Roz. Zău dacă înțeleg ce-ai găsit la Hunter." asta e treaba mea." Filip plecă ochii în jos. Nu găsi puterea de a spune ce era în inima lui. Se temea să nu se umilească. Roz se sculea în picioare. Trebuie să mă duc la sala de sport," zise el. Când ajunge la ușă, Filip făcu un efort și vorbi. Ascultă-mă, Roz, de ce te porți ca un porc?" Ia mai du-te Roz trânti ușa în urma lui și lăsă singur pe Filip. Acesta tremura de furie. se întoarse în camera lui și repetă în minte conversația. Acum îl pe Roz, vroia să-l jignească și-și frământa mintea să găsească tot felul de cuvinte tăioase pe care ar fi putut să-i le spună. Se gândea posomorât și trist la sfârșitul prieteniei lor și-și închipuia că alții vorbesc despre asta. Fiind foarte sensibil din fire, îi se părea că citește bat jocură și mirare în comportarea colegilor, când de fapt ei nici nu-și băteau măcar capul cu el. În sinea lui își închipuia ce trebuie să spună ei. La urma urmei, nici nu avea șanse să dureze mai mult. M-am și mirat că l-a suportat atâta vreme pe care-i. Mare pisalog. Afectând indiferența, se împrieteni foarte repede cu un elev numit Sharp, pe care de fapt îl ura și îl disprețuia. Era un băiat venit de la Londra cu un aer lălu și greoi și cu o umbră de mustață. Avea sprâncene stufoase îmbinate, mâinile delicate și manierele prea suave pentru vârsta lui. Vorbea cu un ușor accent de mahala londoneză. Era un băiat dintre aceia cărora le e cam lene să facă sport și să participe la jocuri și dovedea o extraordinară ingeniozitate în găsirea pretextelor pentru a evita jocurile obligatorii. Elevii și profesorii nu-l prea simpatizau și Filip îl cultiva acum numai o fie. Peste două trimestre, Sharp urma să fie trimis în Germania pentru un an de zile. Nu putea să sufere școala, considerând-o doar o neplăcere rușinoasă pe care trebuia să o suporte, până când va avea vârsta necesară pentru a ieși în lume. Lui nu-i plăcea decât Londra și povestea mereu tot felul de lucruri pe care le făcea acolo în timpul vacanțelor. Din conversația lui, băiatul vorbea cu o voce joasă și blândă, se degaja parcă atmosfera zgomotoasă a străzilor londoneze în cursul nopții. Filip îl asculta fascinat, dar și scârbit totodată. Imaginația lui vie îl ajuta parcă să vadă aievea în de la porțile teatrelor, luminile restaurantelor ieftine, ale cărciumilor în care bărbați pe jumătate beți stau pe scaunele înalte de la bar, vorbind cu chelnărițele iar pe sub felinare deslușea cărdurile de umbre misterioase, oameni veșnic în căutare de plăceri. Sharp îi împrumuta romane ieftine din Hollywell Row, pe care Filip le citea în cămăruța lui cu un fel de teamă voluptoasă. Hollywell Row, strada anticarilor din Londra Odată Roz încercă să se împace cu Filip, era băiat bun din fire și nu-i plăcea să aibă dușmani. Ascultă-mă, ce dracu' ești așa de prost!" Parcă ce folosești tu dacă te faci că nu mă vezi și nu-mi vorbești și așa mai departe?" Nu înțeleg ce vrei să spui," îi răspunse Filip. Păi eu nu văd de ce n-am putea sta de vorbă." Mă plictisești," zise Filip. Mă rog, fă cum vrei." Roz dă din numeri și plecă. Filip era alb ca hârtia la față, așa cum i se întâmpla întotdeauna când era emoționat și îi bătea inima să-i spargă pieptul. Văzându-l pe roz că se îndepărtează, îi veni rău de supărare. Nici nu știa măcar de ce îi răspunsese așa. Ar fi dat orice nu mai să fie prieten cu roz. Îi părea teribil de rău că s-a certat cu el, și, acum, când vedea că e supărat, îl cuprinseseră regretele. Dar în momentul acela nu fusese stăpân pe vorbele lui. I se părea că a fost posedat de un diavol care l-a silit să spună lucruri neplăcute, în ciuda voinței lui, pe când el, de fapt, ar fi vrut tot timpul să-i strângă mâna lui Roz și să-i vină în întâmpinare până la jumătatea drumului, dacă nu chiar mai departe. Dar nu putuse rezista dorinței de aljigni, ținuse mult să se răzbune pentru durerea și umilința pe care o suferise. Astea toate îi se trăgeau numai din mândrie, dar și din prostie, pentru că știa bine că lui Roz nici nu o să-i pese pe când el o să suferea marnic. Se gândi o clipă să se ducă la Roz și să-i spună, Uite ce e, te rog să mă ierți că m-am purtat ca un porc. Nu m-am putut stăpâni. Hai să ne împăcăm." Dar știa că nu o să fie în stare niciodată să facă una ca asta. Se temea ca nu cumva Roz să-i în nas. Era furios pe el însuși și, când Sharp intră în cameră puțin mai târziu, se agăță de primul prilej pentru a se certa cu el. Filip avea un instinct diabolic în privința punctelor sensibile ale altora și era capabil să spune lucruri care durau cumplit pentru că erau adevărate. Numai că Sharp avea el ultimul cuvânt. L-am auzit aur pe roz, vorbind despre tine cu Melor," zise el. Melor l-a întrebat, de ce nu i-ai dat un picior ca să-l înveți să se poarte?" Iar Rose i-a răspuns, n-am avut chef, dă-l dracului de șontorog. Filip se făcu deodată stacojiu la față. Nu putut să răspundă nimic pentru că i se puse un nod în gât, gata, gata să-l înăbușe.